bere garaian argi utzi genuen el, auzo elkarte eragile eta bestelakoekin bilduko ginela ba, no, lanketa bat egiteko helburu bezala guk markatzen genuen beraien eskakizunak entzun e, gure oinarrieekin bat egin eta hortikan zea atera genezaken ikustea horren ondorioz gure eskakizunak lelengo linearekin ez dago inongo arasurikan bigarrena Heia da ez arazo gehien eu kirituen linea izan daitekela,tarako bueno, gure eskakizuna San Juan Landeta e, ardatza duen linea bat izatea hogei minutuko maiztasunarekin eta hogei minutu dietako autobus bat orduko autobus bat, txingudi merkatal zentura joaterena gehien bat bueno, Txingudi merkatal zentura eta arasora ez. orargi ikusten duguna da langileen eskakizunak direla bai alkanpokoak eta baita gureakoak ere. Linea horretarako ere, ono ba, bueno, ermanosiurrrinon eh, jarri beharreko geltokia zerritso emateko ambulategira, eta hirugarren linearekin ere esaten genuen bezala transbordoa geltoki bakarrean egin barreko zerbait dela, ono ba, bueno, gurau gobernuak eh, proposatu San Juanekorrekin dola berriatikikan larren ditikan Centrala di joa, San Juan di joan, ba, bueno, geltoki horretan gelditu behar duela autobus horrek trasbordorako, eta bestalde bat, ono bueno, baila arre diola berria eta arteako bizilagunei ambulateiko zerbitzua bermatzea bertan geltoki bat edukita. Azkeneko eskari bezala, ba bueno, el andetsiako eskaria dena ospitalerako zerbitzu hori emateko garaian gure proposamena, bueno, meakarekin egiten den antzeko zerbait egin dauda. Taxibus deitzen dioten zerbitzu horrekin Lotxearena Lanbetsa Ospitalarekin hau ere eta azpimarratu nahi dugu sei hilabetera azterketa bat egin eta bai zen bat erabiltzaiez, erabiltzaileen iritzia zerbitzu honegiko zen izango litzateken guztiori jaso beharrezkoa den edo ez ikusteko.